La radio cu Andreea Esca Alege povești pentru oameni mari Astăzi mă invit să-l descoperiți pe un coleg de-al meu din redacția Pro TV, Un jurnalist excepțional și mai presus de orice, un om deosebit Despre cine este vorba, aflați imediat un fost deținut condamnat pentru trafic și consum de droguri a murit de prea multe ori și are înviat o singură dată. În ziua în care a înțeles că ajutându-i pe alții se salvează pe el, astăzi îi conciliază pe foștii consumatori și e voluntar într-o secție de oncologie. Povestea unui dependent de droguri care s-a întors la viață, astăzi la România te iubesc! de lemn furtul din pădure ar trebui încădrat prin în lege la categoria atentat la siguranța națională. Cineva din prefectură, un înalt funcționar de acolo, ne-a spus, aveți grijă că să am tulburat apele pe aici și aveți grijă pe unde dormiți, cum dormiți. la rând ne-am întrebat, unde sunt zăpezile de altădată? Acum am primit răspuns sunt aici și sunt cât casa, mergem pe acoperiș. Sunt Alex Diva și Duminica la România, tu vorbim despre România înzăpezită. Jurnalistul ProTV, Alex Dima, sau mai precis unul dintre jurnaliștii echipei România Te Iubesc, este invitatul meu de astăzi. Bună, Alex! Bună, am... bine ai venit. salutare! <laughs> ce ciudat așa să vorbim la radio! <laughs> da, și să mă uit, mă gândeam de unde a luat... De, de unde, de unde luat... a luat da, toate da, lucrurile astea, da, da, da Mă da. pe zăpadă, și când vorbeam și șoaptă acolo, hoții Auzi, de da, știi ce mă Eu știi la ce mă gândeam în timp ce ascultam asta? Tu-ți mai amintești de unde a apărut numele emisiunii? Uh, da. Nu mai știu absolut deloc. Păi emisiunea asta s-a dorit de foarte mulți ani, de prin 2000 și ceva, și se dorea pe formatul 60 Minutes. Uh -huh. Era o dorință de-a lui Adrian Sărbă. Uh -huh. Și numele de România te iubesc el l-a ales. A fost o listă foarte lungă la început și ne-a trebuit să alegem. Am propus și noi, au propus și ei, au propus și alții. Și până la urmă s-a ales România te iubesc și mie mi se părea foarte ciudat așa, România te iubesc, suna și zic și... Patriotic ce, da, sau ce? Da, nu, și mă duc pe teren și ce spun șeful, până ziua sunt de la România te iubesc, și eu te iubesc. <laughs> <laughs> După care, da, am, am făcut istorie, suntem în anul al 9-lea, sezonul numărul 17, episodul 264, duminica aceasta. E incredibil! Le știi? Deci știi și la ce număr ai ajuns? Păi dacă noi producem. Ce <laughs> să scriăm Ai un da, păi. bonier. Da, avem episodul 264. Batem de aproape tânări și neliniști. Da, și oricum tânări și neliniști Nu mai este acum la noi pe ecran Așa cum o să poate noi poate probleme Adică um, Noi ți-am făcut așa o scurtă prezentare Dar ți-am spus că există și o rubrică Se numește Autobiografia în 20 de secunde Așa că o să auzi un cronometru Și când începe să facă tac tac tac țac, țac, țac, țac Eu să trebuie să mă prezint în 20 de secunde Da, ia fi atent, concentrează-te Haideți să vedem Autobiografia în 20 de secunde îi dau drumul? Zi, zi. M-am născut la Buzău, am copilării la Buzău, 1-4 într-o clasă cu doar 5 copii, 5-8 la Buzău, seminar teologic, facultatea de teologie, facultatea de comunicare și relații publice, profesor, angajat un an, la Rosal Service, <laughs> corespondent al știrilor TV. <laughs> nu știu de ce, producator. de ce am vrut la asta la Bromsa? adică ce <laughs> Păi am fost un an angajat la rusal Service pe când lucram la Realitatea. Realitatea TV, eu am fost în Realitatea TV pe vremuri, nu, nu exista așa ceva, nu știam noi ce o să fie, știa doar prigoana. Și pe toți ne-a ne angajat pe Rosal Service, firma lui de făcut curățenie. Și un an, în cartea mea de muncă, apare că am fost reporter la Rosal Service. Da, e bine, mă, un preot care a fost uh, da, a reporter la, la, la o firmă de salubrizare, firmă de salubrizare. <laughs> <laughs> de salubrizare. Mi, mi se pare wow! Adică așa ne, ceva nebănuite chiar. sunt căile, doamne. Da, chiar am putea <laughs> Când am în ProTV și era... Nu mai știu cum o cheamă pe doamna aceea, mama lui Moiga. Da, da, da. Doamna o doresc, așa, da. Și când am văzut cartea de muncă și ai. Piști unde lucra? La... într-o televiziune. Păi, uite aici scrie Rosal. Da, piși ce făceai tu acolo? Curat! <laughs> <laughs> Lucram într-o televiziune, luam gunoiul. De acolo, ce să fac? Da. Și ai făcut și un fel de homeschooling, înțeles? Că erași cinci în clasă sau cum? Da, am făcut. <laughs> da, uite ce se facă. Ești un avantgardist, mai Alex, acum mi-am dat seama. Uh, învățam la bunica mea într-un sat, se cheamă Dara, și eram cinci copii în patru clase. Eram eu și cu Nicu în clasa antea, 2 a doua, a treia, eram noi. Mai erau doi copii în clasa, să zicem, eu cu Nicu în clasa a <gângânt> mai erau doi în clasa a treia și unul în clasa a patra. Și <gânt> întotdeauna... într-o clasă. Și Sau da, cum? și întotdeauna o clasă lipsă. Nu aveam cinci copii când suntem la patru clase. Și... Era așa, aia a fost școală, să știi, pentru că nu puteai să, într-o clasă de 30 Observam de... Observau dacă lipsei, din 5 <laughs> Adică, se mai aveai Se mai întâmpla că... exista și eu o programă, cum ar veni a... Da, exista. Nu, dar era ca la, exact ca la, ca la meditație. Era, ce puteai tu să faci în fața unei învățătoare cu ochelari, bătrână, care ne dădea cu capul de tablă de nesăreau capacele? <laughs> de și nu puteai să rând. faci nimic. Deci, ce puteai? Așa, într-o clasă de 30, te mai uși tu la o colegă, la, eu mă uitam la Nicu. Ce no, am no, no, no, no. amândoi la Ancuța. <laughs> Ancuța era cea mai norocoasă până la urmă. Da, a apărut un an după noi și ne-a bucurat. Până și v-a clasa... bulversat? Ne -a... Da, pe mine m-a bulversat la un moment dat. <laughs> Cam pe la ce vârstă te-a bulversat? Pe tine, mai Alex, Alexa Ancuța? Păi cât să fi avut vreo 8 ani, am lăsat-o mai ușor cu bulversarea, așa și după aia cred că Ancuța era prin clasa. 10-a și eu prin a 12-a când ne-am bulversat din nou. <laughs> Dar crezi că se uite ea la televizor acum și mai știe ce faci? Da, încuța are copii. E păi Toată e, lumea are da, copii. Vorbim, Asta nu înseamnă că nu poți scrie la televizor. Mai... Păi, cred că o lasă erai, erai, erai tipul de copil care participai și la sărbări, adică ziceai, știi, poezii între ăștia cinci sau cum. Pentru păi că eu eram. Fiată. Deci, pentru că școala. Eram cinci copii în patru clase și veneau de la direcție. Ce po fi fost acolo? Venea învățătoarea cu o pungă de insigne. De fiecare dată, că se dădeau, știi, pentru școala gutare. Pin insigne. Când trese a, din astea, așa de... De, -asta de patriotice le, le am acasă, acasă de... le ține da, mama de grupă, cum ar păi nu că le aveam pe toate ah. și în clasa 5-a când m-am mutat deci eu arătam, m-am zis îți dai seama, ăștia o clasă de 30 ceva de copii la oraș, se dădeau 10 în sine, ia tu că ești nu știu comandant ce, de așa, așa ia tu că faci aia. când și am -ai apărut eu toate? am apărut ca un general Sovietic. de la din Corea, de Nord trese, roșii, galbe <laughs> I-am reproșat Mulți ani după aia lui maică, maică. Băi, dar eu eram un copil, dar tu zici mai împopoțonat Păi dacă le luasei de... Da, letale. erau meritele mele da. Dar, Deci practic copilăria ta Se leagă de bunici, nu? Și de da. satul acesta Da, de bunica, da Acolo am copilărit, acolo am făcut toate Erai sau e, te, na, Nu, făceam prostii, am fugit de acasă. Ne am fugit de acasă, acasă mic, de... așa? Ai plecat de acasă? Da, avem un prieten care era cu vreo trei mai mare și ăla tot planul. și într-o zi am zis, gata, fugind de acasă. Că nu, și nu ne, ne mai Ne-am dus o uliță mai încolo. Așa. Și am zis: Uitați-ne aici, ne facem casa sub împodeți. Și era un pod, na, Bă, și Băi, s-a pus o ploaie torențială și ne-a luat și ce, ne pregăti să ne acolo. Sub a vreți o construiți? Nu, ne-am băgat niște frunze. Ah, ne uh -huh. pregăteam noi să trăim mult timp. <laughs> da. <laughs> Trei vreo jumătate de oră și a venit. Potopu. Potopul, da. Și el și-a luat o bătaie. Soră. Bunic mai, nu știu. Nu cred că a aflat că noi plăneam să facem Ca fugisei de, de, de acasă. Da, da, da. Până să afle te întors ceva de genul ăsta, dar ne-a adus ploaia am stat de ploaie, mă aduc aminte, era cooperativă de aia să tească, de unde ne luceam și furam bomboane eram niște bomboane ce dropsuri frate, erau niște cutii mari, așa, pentru noi erau cât jumate din noi, și erau niște bomboane de ale roșii, da, roz. Da, și tari, portoca, așa, și tari, da, și tare așa dropsur erau alea. Da, da, da. da nu, și erau lipicioase. fișe era Da, întâi trebuia să dai înti cu cotul așa, în ele să le desgredinești. Și zic, zic, zic, voram băgai mâna când veneau tanti la. Dar bunica ce făcea bun de mâncare? Îți amintești? A, bunica mea, uh, lucra la lucra. Era chemată la anunzi și la mormântări, parastani, și ce, ea făcea mâncare. În așa wow. fel încât eu am crescut între mireasă și mort. <laughs> <laughs> Pentru că nu avea cu cine să mă lasă acasă și mă lua cu ea. Mă lua cu ea la colectiv, mă lua cu ea peste tot, pe mine mă știe tot satul acolo. Te și... mai duci acum? Da, mă duc. Am bătrânit foarte mult oameni acolo. Am fost de curând la... <laughs> am fost la un prieten de familie săracă care a plecat și în altă lume și Mă uitam așa la cât de mult au îmbătrânit oamenii și cât de faină este viața de la sat. E o imagine, mi-a fost rușine să scot uh, telefonul și să fac o poză, dar tare ar fi trebuit, că era omul la întins acolo pe masă și îl băcea familia și în spatele lui era o carpetă cu o doamnă dezbrăcată, <laughs> cu niște sânii mici pe care îi ținea chiar la capul mortului <laughs> Că, și că despre, despre asta e România, te iubesc, înțelegi, <laughs> pentru că și, și momentan mă gândeam, Doamne, dacă scot acum telefonul și cum să fac să fac o poză, și toată lumea zice, se, dai să se uita la mine, a venit de la ProTV e, pf, și a făcut și o poză. Am zis, lasă. De asta Dar asta e viața, de fapt. Asta e viața da. și... Iar, în casă, au vreo 2-3 restul, vorbeau pe afară, râdeau, petreceau, erau... Na, Bine, asta acum să știi, că asta o să, să știi că, pe de altă parte, felul în care ei privesc moartea da, e complet diferit. Păi, uh, nu, cred că și noi, cei care am crescut la țară și am fost crescuți de bunici, o privim tot așa, și ca, ca pe o trecere, ca pe o... Așa am fost învățați. Și așa, așa este, eu așa cred, că moarte este o trecere. De ce ți -e cel mai dor din copilăria ta? de copilărie, <laughs> cu totul. Sunt multe momente. E, îmi e foarte dor și primăvara când se, se, de, când mugurește totul și când mă trimitea bunica cu caprele când, pentru că nu se făcea se făcea un rând, știi? Și mergeai cu caprele pe rând, pe case așa, să Se adunau din sat, să zicem, 100 de capre de la 30 de familii și o dată pe lună îți venea rându rândul să te, te duci. Du du dar până se întâmpla treaba asta trebuia să te duci cu ele până se organizau. Și mă trimitea cu caprele și era mirosul ăla de primăvară, știi, când apăreau tot felul de gâze, de, de... ieșea soarele la te încălzea, te pe iarba aia crudă. Mă duc și acum că umblu pe tot felul de coclauri, știi, dar nu mai e același sentiment, știi? Dar R nici când te duci acolo, adică acolo nu-l după... regăsești, nu știu, știi, <laughs> Bă, da. mirosul ăla sau. Știi, am făcut la un moment dat că adică dăm din una la alta, am făcut o gastrită la un moment dat și m-am tot dus la tot felul de doctori. Și în cele din urmă m-au trimis la psiholog. Ca auzi că pleacă de la cap, sunt nebun. Nu, dar de la stres, de la... Și m-am dus la un psiholog și de două ori m-am dus. <laughs> da. După că nu m am făcut bine. Așa. Și mi-a zis, m-a tot întrebat el cum m-a acum, nu știu. Și am ajuns la concluzia că trebuie să mă duc acasă și să trec cu praștia acasă la țară, știi? A zis, uite, ia tot timp și du-te și... Trage și te-ai dus? La... Da, și m-am dus. Am o praștiu, am o mașină, jos. Și? Cata, ești bine. Ai trecut cu prăștia și să-i da, da, cu Prăștia, pe unde găsesc două-trei sticle sau le iau din mașină, le pun pe și. Și ce gar... zice să mă acum e mai bine? ban, spun. Păi că trec cu prăștia e bine, că mă întorc <laughs> în redacție. <laughs> păi eu o și drage cu ea, redacție. Prin redacție <laughs> eu zic să îl pun pe rare și da. rea ține două sticle. <laughs> <laughs> să le combin, cum ar fi să te venim să venim să te vedem cum treci cu prăștia. Da, de multe mi-e dor din copilărie. De multe. De. de... Ah, când ne duceam, ne duceam cu plugum. Și în fiecare iarnă, de, în ultima zi a anului, ne duceam cu plugul și era o pădure de pin sus pe deal. Și pe vremea era un fel de braconier de stă mica, așa ne duceam, tăiam vârful unui brat pe care îl podobeam și ne duceam cu plugu. Știu că pregăteam ziua aia cu vreo 3-4 zile înainte, făceam bici, făceam buhai. Și în dimineața aia nu puteam să dormim De noapte. Da, de emoții și simțeam mă, tot așa De pe atunci pornea gastrita, mă răda stomacul de ce mm -hmm. vei, mă, o simțea aici în stomac Și se lumina de ziua și zice Hai bunică, plecăm! Unde mă să pleci când s-a trezit nimeni în sat? Mai stai un pic! Și făceam chestiile astea foarte faine rău. De -alea, Și vara mă... mergea și voi la baie? Nu știu, aveți locuri unde vă ducea? Sau... Aveam o gârlă care trecea uh -huh. chiar pe lângă casa bunicii multe am de pe gărla aia, și au construit niște baraje, pentru că e zonă de deal și venea apa cu vijălie și atunci se construiau niște baraje. Uh -huh. e, și când se construia barajul ăla în spate sau în fața adâncă lui, adâncă da, apa. se făcea mai adânca Se făcea capa, piscina. Da, da. Și în apa aia odată era să mor, pentru că îngheța și se făcea un lac. Și un noroc de acolo din sat, prietenul asta al meu cu care am vrut să fugim, s-a dus și a făcut niște copci, nu știu ce a fost în mintea lui, că n știu să-i explice, și a săpat niște copci, le-a făcut cu un topor în apă și noi ne-am ne dat și în momentul în care mi-am dat drumul, eu primul la din sat, da, am fugit și m-am dat, dat pe gheață și am căzut într-o copcă de aia și norocul a fost că din reflex am dat din mâna așa și am rămas aici, în, mm -hmm. în brațe, în apă partea proastă era că nu a vrut nimeni să vină să-mi dea o mână de ajutor de acolo, că toți se temeau că se va întâmpla același În fine, în cel din urmă am ieșit. Cred că eram prin clasa 4-a, 5-a, 3-a, eram așa, ciortan. Și până am ajuns acasă, era atât de fric încât mi-au înghețat toate hainele de pe mine. Bunică mea făcea mâncare normal la o pomană. Normal, <laughs> da. a aflat că cineva i-a spus, vezi că nepotul tău, da, a picat acolo în... Și a venit săracă de ea, cum făceam mâncare acolo, a plecat cu o lingură de aia de lemn, și plină, plină, luat... de, da, plină de orez era pe ea, știi? Și când am gazdit, eu eram în mijlocul în fundul gol, și că m-a desvăluit, tremuram tot. Și ce fac eu? Pui uite așa, așa. A, da? Băiat, atunci lasă că -ți te te umoriu. Ca să știu de ce. Și mi-a vreo două linguri de alea cu orez, <laughs> <laughs> <laughs> Și după da. aia te-ai mutat la omen la bloc, sau ce ai făcut? ai plecat la un mutat, oraș la un moment de da, din clasa 5 -a, am mutat la Buzău. A fost foarte, foarte greu Erau părinți, aici unde stăteai erau părinții mamei? Da, părinții mamei uh -huh. Mama, că tatăl mamei murise de foarte mult Bunica, uh -huh. bunica mea Care îi spuneam mama Și după aceea m-am mutat la Buzău din clasa 5 -a. Primul an a fost groas din clasa 5 -a, Pentru că m-am mutat într-un bloc, eu crescut acolo Și plecam de acasă Mă plimbam prin parcuri, mă căutam maică-mea Pentru că eram Erai spiritul ăla da, De la, la țară, nu înțelegeam Cum să încui ușa și să stau aici Între patru foarte a fost. Da, m-am obișnuit. Um, dar și la școală după aia când ai venit, erai uh, năzbutios așa sau? Adică uh, mă venit cu da. spiritul ăsta liber? Cum da. te-ai acomodat? am avut într-un an <laughs> am avut șapte la portare, că wow. da, nu știu, cred mai jos era nu știu la cât mă dădea, dar oricum toată lumea mă amenințat că dacă mai fac o năzbutie mă dau afară din școală. Am bătut un coleg săracu, de ce? pe care l-am revăzut acum, după 20 ani. ceva. Și era bine, nu? Nu sunt da, da, da, să așa. Dar de ce l-ai bătut? să-l Mi-aduc aminte, însă că, uh, nu știu cum se întâmplat. știu doar că i-am dat comerdenea peste ochi și de față ea, <laughs> am tot dat. <laughs> <laughs> ah, și aici, de când veni să ai acasă, nu mai era bunica, era aveai singur grijă de tine. Da, da, mama. Mama mea avea grijă de mine, da. Bine, pe păi atunci să ascultă ascultăm și pe mama ta, Că să știi că mi-a povestit cum Nu cred, Cum era tu pe când erai mic, să aflăm și noi. De la trei surse independente, pentru păi că suntem jurnaliști. E -am. Da. Un copil cu minte, un copil care a crescut foarte greu, că l-am crescut fără tată Din momentul în care am mers la școală, am bătat bine, nu avea nevoie de susținere, să fac teme cu el decât seara, aduceam grijă să-l controlez. Era la fel de mare apărător al dreptății de când era mic? Da, da, n-a suportat minciuna, n-a suportat ura De mic avem încredere în el Da, a fost, Rământ. nu știu, probabil că viața l-a călit Ce calități uh. credeți că are el importante, care îl ajută și uh. astăzi? Sinceritatea, bunătatea, are un suflet de aur Pentru mine, ca mamă, eu mândrie că am un așa copil Și el cum e ca tată? Vai, ce să vă spun? E o blândețe de om dar că căuta să-i facă gusturile sarei Dacă s-ar putea, pe toate Și mare parte Îi le rezolvă, îi le face Ies la joacă Se duc la film Nu e un de deosebit Când v-a spus că o să se facă jurnalist Ce ați zis? De fapt nu mi-a spus m-a pus în fața faptului împlinit Pentru că el a terminat teologia Noi așteptam ca și părinți să se preoțească. Nu știu, speram să vină la muzou ca preot. Noi ca părinți să-l avem aproape. Transpira. Și acum sunteți mândră de el? Da. da, da, da. Sunt foarte mândră de el. Ce zici, măi, Alex, ce ai făcut-o? Așteptau, așteptau preotul Așteptam și preotul, preotul cu cu ce-a făcut? <laughs> da. și a, venit a dat bir cu, cu pe cap. Dar tu le simțai atunci greutățile astea de care vorbește mama ta? Uneori uneori. Copil nu le... Adică le ca pe ceva normal. Asta erau niște greutăți ușoare. Dacă stau așa să mă gândesc în, în copilărie, chiar râdeam acum vreo două zile cu o colegă în, în redacție. Pe mine m-a crescut bunica mea și mă lua la colectiv. Uh -huh. Și Mai erau copii pe acolo... Și mă trimiteau, erau rânduri de-alea lungi, oricum pentru un copil de 5 ani. Erau interminabile acele rânduri. Și ei se duceau să pau sau ce făceau ei acolo la muncă. Și din când în când mă trimiteau pe mine la, îngropau apa. Și mă trimiteau să-l aduc bidonul cu apă. Și Cum bidonul... adică îngropau apa? Da, îngropau apa, pentru că era foarte cald și apa din bidonul o băga un pământ, ah, se ți ah. stea mai mm -hmm. rece, altfel clocotea și mă duceam și la duceam apa și îți minte că îmi descălțam tenis și aveam niște tenis noi și mi-i puneam după gât de șireturi ca să nu i stric prin glodola. Și căram apa aia acum. Îți dai seama acum ce reportaje și face eu cum copil de la Dar tot pentru tine era ceva. Și cum îmi aș pune camera așa să i văd piciorușe. Da, da, da. Și ce comentarii. Da, atunci nu era, nu ți dai seama pentru că aia era viața. Eu de multe ori am spus, știi că noi, probabil că atunci când ne ducem și mai facem lucruri cu diversi oameni, poate că și greșim, știi, că le tulburăm cumva viața și... Că le atragem atenția da, spre lucruri da, la da, care da, ei uite, nu s-ar gândi. Păi, uite, tu trăiești sol. Hai să te iau, eu, să te aduc odată da, la și să vezi da. un film și să... Noi nu știam că există și altceva dincolo de dealurile alea, care oricum pentru noi erau imense. Și așa... Aia era normalitatea, știi? Trebuia să mă duc să aduc apă, mă duceam și aduc apă. Bine, că eram eram negustor după aia când venea vremea mesei, mă întorceam cu vreo 10 ouă la bunică mea, că toți la care, care au băut din bidonul meu cu apă, mă, ce tu ce-mi dai? Era bine, era o așa, nu, nu, nu, era nu erai dar, chiar... eram pe comerț. Care crezi că e cea mai frumoasă lecție pe care ai învățat-o acasă? Depinde care casă. Nu știu, de la A, bunica, de la de mama? De la bunica? De la bunica am învățat să, să fiu tot timpul vesel și să iau greutățile sau orice mi se întâmplă în viață ca pe un dat. Și să nu te lupți foarte mult cu ele și să treci peste și să mergi mai departe. De altfel, de acolo mi se trage. Eu întotdeauna spun că în materialele mele întotdeauna cu noi ochi râzi și cu noi ochi plângi. Nu trebuie niciodată să râzi, să, să terminăm, da, sau și nu să râzi plângi. așa ca nărodul, sau să plângi și să termini materialul și să în toți și să, oricum, țara asta se lamentează cu oricine vorbești. Suntem niște lamentăcioși de da. la un capăt la alt. Și atunci, cu asta am rămas. Cu... Un fel de a privi lucrurile... Da, da, da, și să treci, să treci peste treci peste Mi-aduc aminte pe bunică mea săra, că a murit acum vreun an și ceva. Dumnezeu să ierte. Și zicea, lasă-mă, hai, doamne, ajută, gata, dă-i mai departe. Îmi aduc aminte că zicea, zice, ea era foarte protectivă, așa, știi, Am mai avut niște veri și ne creștea acolo pe tot Și când nu-i ceva, bă, nu știu ce să mă fac eu când o să mor, ce vă faceți voi când o să mor eu, când o să mor i să zis odată, zic, dar mor dată și hai să vedem dacă ne descurcăm să facem exercițiul ăsta. <laughs> și ce ai aruncat comături. <laughs> aruncat comături da. pe tine. Și de la mama? Da. Ce Am crezi că, că ai învățat? Mama este foarte bătăioasă. Și deci pe mama mi aduc aminte... Deci după ești așa tenace. Da. da, mama mi a aduc aminte, mereu râdeat când vorbim de... mi a aduc aminte de la o coadă la o, înainte de 1989 m-a trimis pe mine, am stat vreo jumătate de o zi la, la coadă după aia a venit ea de la muncă și a stat și a și au venit ouăle alea nenorocite pe seară și nu știu, n-au mai fost s-a băgat altcineva. și m-aduc aminte că la un moment dat a sărit peste rând la un nene care se băgase în față, peste oameni așa știi, ca la rugby da, direct pe el și dădea cu ouă, cu cartonul ăla, cu toată lumea unii râdeau, unii țipau, unii și eu nu știu <laughs> hai de mama acasă, oricum am plecat fără ouă. <laughs> Dar îmbindători. Da, da, ea era, și ea e foarte... E foarte bătăioasă. bătăioasă. Da, da, și are, e inventiv așa la, la, la chestii de astea bătăioase. Ne-am mutat la un moment dat, când am adus-o aici să aibă grijă de fica mea, și ne-am mutat într-un apartament. Și m-am văzut cu administratorul, o doamnă, și zice, domnule, să sunteți bine, ați venit la noi aici, să vă treceți la întreținere. Da. Câte persoane? doi, două persoane și un copil, trei persoane. Cum, domnule, trei persoane? Că la dumneavoastră în casă sunt mai multe persoane. Și unde, domnule, la mine, la apartamentul cu tare? Da, domnule, la... Nu, domnule. Cum, domnule, că am fost într-o noapte, într-o seară, am tot bătut, nu știu ce, și se auzea o doamnă care striga pe, pe Gheorghe, pe Vasile, pe Ion, pe... Și am rămas așa și m-am acasă la maică-ma. Și zic, păi, uite așa, așa, nu, nu, întâi, nu, nu, nu, nu. Și zic, măi, dar mi zice, femeia asta, că se auzeau de aici foarte mulți oameni în casă. <gântări> și văduse <te> o <gântări> pestecere, era ca în reclama da, aia, nu, nu, zice, -ai exact, da. Și zice, păi uite cum s-a întâmplat, ce a bătut noaptea pe la 10, mai mea și mami, așa, probabil, n-a ajuns la vizor sau nu era lumină pe hol, n-a văzut cine e. <gântări> Și ce m-a speriat foarte tare, era cu fica mea și atunci am început să-l să păr, că da, da că, da, că sunt mai mulți în casă. Ia veniți în voi că ne pun ăștia pe tot la întreținere. <laughs> te -a... Au pus și pe, și pe hoț la <laughs> întreținere. Doamne. Și deci da, cu mama, da. Auzi, dar tot ea te-a îndrumat către liceu teologic? No. Sau de unde până unde ai ajuns la liceu teologic? Mm -mm. Um, prin clasa șaptea pe când îl băteam pe băiat te gândi să te întorci uh, pe calea ce da, da, m-am dat pe calea domnului Nu, se punea problema, Ok, hai, la cel o mergem acum Și prima dată trebuia să mă fac veterinar, <laughs> Cam așa, e, te întorci Ei tot aveau treaba asta Ceva, să și, fie o meserie da, serioasă? Și adică... după care, uh, în sat la bunică mea acolo a apărut la un moment dat un preot foarte tânăr cu o familie foarte faină și am stat de vorbă dată, de două ori, bunică mea era foarte bisericoasă și uh -huh. se apropiase de preotul ăsta. Și așa l-am cunoscut și eu, am stat de vorbă cu el, mi-a tot vorbit el despre Dumnezeu, despre ce înseamnă preoția. Eu mă duceam cu bunică mea la biserică, dar mă duceam așa cum se ducea orice, orice copil, da, alergam da, pe lângă biserică, nu stăteam în biserică. Și așa am mugurit ideea asta, să dau la seminar. Și după care m-au dus într-o primăvară, preotul ăsta m-a dus la seminar. Seminarul din Buzou are niște clădiri foarte vechi, de pe la 1900, cu niște curs de astea foarte mari și foarte frumoase. Și am intrat acolo din zumzetul orașului, după niște ziduri, cu clădirile astea foarte vechi. Te-a O clasă, o clasă da, o clasă, făceau muzică, știi? Și se auzea mm -hmm. muzică de aia, de 30 de oameni cântau dintr-o clasă cu eco, așa. Foarte multe flori, pliniște, nu știu ce, și am zis, eu aici vreau să rămân. Și așa am dat la seminar. Am dat la seminar, mi-aduc aminte că am fost 16 pe peloc. Și a fost wow. o nebunie. Da. Și după și, aia? Și după aia? A fost am făcut o armată, seminar. de fapt. Adică, nu știu, mama ta din ce ne povestea era că era foarte strictă viața, da. nu? La seminar. Da, da, era de. în ultimul an, abia în ultimul an, și pe mine m-au băgat în cămin, dar până atunci era, era foarte strict. Prezențe, slujbe. Era alt regim. Alt, alt, alt regim. Și stăteai tot timpul acolo, nu? Sau cum se Nu, eu aveam o casă, sau... aveam Aha. o garsonieră chiar aproape de, de liceu și făceam naveta. Mult multe amintiri și de acolo. Nu mai băieți? <laughs> mai băieți, da. Nu mai băieți. Când ne scăpau, aveam un voire. Bine, ei aveau, cei care stăteau în cămin, dar și noi tot cam așa. Plecam o dată cu ei, joia și duminica și... Și ne duceam la pedagogi. Acolo erau, nu, <laughs> era acolo erau numai fete. fete. Da. Și? Și, și îți dai seama, când, na, asta era, stăteai, eram o clasă de 40 de băieți. Ce să, ce Dumnezeu, sub. Și când ieșeam de acolo, eram, de-abia ne adunau ăștia cu arcanul să, să ne întoarcă în școală. Și mi-aduc aminte că s-a <laughs> deschis o brutărie lângă școală, eram în anul 5, și s-a deschis o brutărie chiar lângă școală, Băi, și era nevasta brutarului, o blondă, și era atât de frumoasă femeia aia și noi fugeam în pauza mare pentru că mâncam în cămin și mâncam prozne, Dădeam niște tartine dimineața cu gem și ceai cu bromură ca să ne calmeze. Să uitați de pedagogic, <laughs> da. da. Și în pauza mare ne duceam să luăm pâine de la doamna asta, știi, să ne clătim ochii. Okay. și, și m-am dus, dus, eram cu câțiva colegi de ai mei. eram anul 5 deja de seminar, eram, aveam 19 ani, dai, mă, eram din mai vlașganie. Și am intrat în brătărie acolo și a apărat, doamna asta, mi-a dat o pâine caldă. Deci, așa. O pâine caldă ca Imagine. Ca ea, ea. da, ea blond așa și rumen în obraș cu pâine aia caldă. <laughs> și... Păcătoșilor! Da, nu, stai, și așteptam să-mi dea restul, știi, că îi dăduse-mi știu de, de și așteptam să-mi dea restul și mă, mintea mea să nu găsească restul ăla, o să din privire așa, băi, și în timp ce mă uitam, mă holbam la ea cu pâinea aia și a ea în brațele mele, iese bărbatul după o preladă din zâmbată și eu, o trage hușt! un te uiți, mă, mă! Și m a fipt o mână în gât. M-am aruncat din magazin și în timp ce o zburam din magazin, mă tragem și-o te-n fund. am picat pâinea mi aruncat și pe aia. Brei, dai să-mi dea rest. Ăștia mai rădeau de peste drumul Dar nu vă îndrăgostează și voi? Adică ai avut știu păi, vrâni, că eram... Las-o pe asta, asta era nepasta prudarul <laughs> via, înțeles Dar vreo poveste, ba. adică puteai să trăiți O poveste Ancuța. de dragoste? Am... A da, cu Ancuța? Ancuța era. Hai, ai revăzut-o pe Ancuța? Păi ne revedeam acolo, acasă de... și A, adică Ancuța și e... era... că nu era. Asta nu însemna că ne pune un sac Eram la seminar În și cap. ne puneau niște saci pe cap Și ne scoteau, mm -hmm. gata Da, sunteți nu. Umblam uh, în diverse locuri. <laughs> Dar spune, ai simțit după aia, nu știu, de-a lungul timpului că te-a ajutat această pregătire teologică? Foarte mult. Eu după aceea am venit la București și am făcut și facultate de teologie. Mm -hmm. eram, eram, asta asta eram chitit să fac. Da, să era, fac drumul da, era drumul tău. Da, era drumul Și după care mi-am dat seama că preoția nu este, nu e de joacă preoția. Din păcate sunt mulți oameni, mulți oameni care nu care nu realizează chestia asta. Dar când zici asta, la ce te referi? Ce te deci preoția nu este o meserie, preoția este o misiune. În timpul slujbei, la un moment dat, în timpul Sfintei Liturghii, preotul transformă prin rugăciunile pe care le face, cu puterea Harului, pâinea și vinul se transformă în sângele și trupul lui Hristos. De-aia te duci te cu sângele și trupul lui Hristos. Iar tu, ca preot, și tu, ca, eu știu, în calitatea ta de creștin, tu trebuie să crezi că acolo este trupul și sângele lui Hristos. Dacă nu crezi asta, atunci nu ești bun de preot. Și ce, tu ai simțit că nu crede asta? Nu neapărat că nu credeam asta. Aveam tot felul de, de, de întrebări și de căutări. La unele am aflat răspuns, dar mi-am dat seama că preoția nu este de joacă. Deci, răspuns, adică aveai niște întrebări care nu și aveau de... locul dacă ai fi fost complet acolo sau... Nu că am, am, acolo, am sau... aflat răspuns, pentru că uh -huh. la ce n am putut eu să-mi răspund, am avut tot felul de oameni care mi-au stat aproape și care mi-au răspuns. Și aveam profesori foarte buni și am acum prieteni foarte buni care îmi dau răspunsurile pe care eu nu, nu sunt în stare să mi le găsesc. Dar preoția este este foc. Știi? Trebuie să fii sarea pământului și lumina lumii. Trebuie să fii preot 25 de ore din 24. Și tu ai și, știți că nu poți să faci și asta. Eu m-am speriat de, de misiunea asta la un moment dat. M-am temut că să aș putea față, la sau? un moment dat, da, să nu, să nu fac față. Da, acum, de exemplu, nu știu, știu dacă... cum te raportezi la. nu știu când sunt toate aceste controverse legate de biserică. Cum te, te raportezi la controversele astea? Pentru că. De exemplu, eu n-am făcut niciodată un material și cred că aș fi cel mai indicat să fac un material despre problemele din biserică. Uh -huh. Dar uh, niciodată nu m-am băgat în povestea asta pentru că noi oamenii, și nu neapărat noi românii, noi oamenii, avem uh, păcatul ăsta de a-i pune pe toți în aceeași oală, știi? Ești polițist, uh -huh. ești nu știu cum, ești doctor, ești șpăgar, ești preot, ești un hoț, un nenorocit, un... Ori e, eu și cu colegii mei din redacție, eu duc lupte atunci când apare câte un preot ăsta care, eu știu ce face, era unul, nu știu, printr-un sat pe aici, pe lângă București, care cerea bani și pentru mormântări, pentru orice, dacă nu dădeai bani, nu-ți mormântă oameni. Se întâmplă okay, foarte multe lucruri Așa. dar asta nu și asta, întâmplă. dar îți dau eu o listă cu 10 oameni Unde, care, care nu-ți cer. Da, nu cer un bani și chiar nu-ți iau un ban. Și pe mine mă doar asta. Generalizările asta. Duc acum o luptă cu un operator de al nostru și care postează tot fel de prostii pe Facebook. Băi, fă diferență între un episcop care în momentul ăsta se. Da, presupune dar poate nici că au cum să face diferența, pentru că dacă s-au nimerit la 10 oameni de eu tipul nu, eu ăsta nu cred. Eu nu cred. Și nu au nimerit asta. niciunul bun. Eu pentru nu cred că... povestea asta. Este ca la doctor. Da. Preotul este un doctor de suflet. Tu dacă ai o problemă orice problemă, știi, te duci la un doctor care e nărod știi, îți spune piciorul invers cauți un alt doctor și cauți doctorul care te face până la urmă să mergi ok și să te simți bine, așa și cu preot, ai greșit ai găsit un preot înărod nepotrivit, du-te și caut altul -și, pentru că sunt, sunt foarte mulți preoți dar noi generalizăm așa a, nu, există, nu, la biserică nu, cine se mai la biserică? Deci, bisericile sunt goale și... Tu te Adevărat. duci la biserică, duminică? Mă mai duc la biserică, da nu mă duc în fiecare duminică spre roșinea mea, dar mă duc, mă duc la biserică și bisericile sunt pline aici, este, știi, toți ăștia care dau în biserică, veniți fraților la biserică într-o duminică, nu la țară, acolo sunt locuri la țară unde biserica este și acolo plină, sunt locuri unde bisericile sunt goale. Sunt goale și la oraș, eu n-am găsit biserică goală la oraș. Spune, spunem, bun, și când ai terminat teologia, când, când ai luat-o către presă sau către altceva din viața nu. ta, și ai zis, gata, trebuie să mă despartoare cum de drumul ăsta. Um, după ce am terminat facultatea de teologie, m-am întrebat așa. Oh, și acum. Și <laughs> acum, acum ce fac? urmează? Ce... Să-mi iau parohie și... sau nu? Nu, no, că deja m-am hotărât. Mm. Deci, cred că prin anul 3 de facultate m-am hotărât încă că nu vreau să mă mai fac prea. Da, ai zis să termin. Și <coughs> da, păi nu făceam altceva. Și oricum, pe mine, teologia, ADN-ul meu este de teolog. Eu așa sunt format. Dar eu țin legătura cu biserica. Sunt creștin, sunt creștin ortodox, am cruciuliță la gât, mă duc la biserică, împărtășesc copilul. Adică eu, eu fac parte din biserică. Deci eu n-am plecat niciodată în biserică. Dar te-ai gândit să-ți alegi o altă meserie? am gândit <laughs> să-mi aleg. Și uh, prima meserie... Prima opțiune după asta cu preoția, când am renunțat, a fost să mă fac profesor de religie. Și un an am predat într-o școală profesor de religie. Am și de acolo niște amintiri minunate. În București? În București, da, în drumul Tamere. Și, și? după anul ăsta de predat în școală, când câștigam 70 de dolari pe lună, mm. și eram împrumutat mm. în toate părțile, <laughs> da, și am zis, ok, trebuie să fac, ori să fac altceva, ori să fac și altceva. Și mi-am tot căutat de muncă în anul următor, în vara următoare, după un an de predat. Eram la SNSP-a student. A, deja te duse să el da, și Da, da, eu am terminat da. facultatea, s-am plecat în altă parte. Și așa, la un moment dat, eu stăteam în Grozăvești, ilegal, pe locuri cumpărate pentru că terminasem facultatea. Da. Și de când stăteam legal, din vremea când stăteam legal, mă tot uitam la cei de la Radio Contact. aveau un bloc uh -huh. acolo. Și mi se părea așa fascinant viața asta de radio, de tu stai în casă și dintr-un difuzor eu auzi pe oameni aia. Nu Nu știam ce este dincolo. Și a apărut un uh, anunț că se lansează o nouă televiziune, că angajează reporter, nu știu ce, și așa m-am prezentat la realitatea, la... dar nu știam ce e acolo. Și ne-am dus în Republica, la mama naibii, la marginea orașului, era o coadă de vreo 500 de oameni, se călcau în picioare acolo, și am vrut să plec atunci, dar prietena mea din vremea aia nu rămâi aici cu cv Care nu era ancuța. Uh, nu, era tot o ancuță, dar era alta, alta ancuță. The second. Da. Uh, nu, the one. Da. Uh, și... Și te-ai dus și ai zis și am, să stai la coadă. Și ai și am, la coadă. Și am stat la coadă, da, am stat câteva ore. Era o căldură vară, mai august era. Și am stat acolo, aici la un moment dat era o mecherie de asta, se deschidea o ușă și pe un, ieșea un pasnic de ăsta îmbrăcat în uniformă, te lua și te arunca într-o cameră de ăsta, unde stăteau vreo 10 oameni, după care mai târziu am ajuns colegi. Uh, și stăteau și nu spuneau nimic, știi, se uitau la tine, așa. Ăsta era testul lor. Și am stat, ok. Și bună ziua, am venit cu. Și a vorbit unul, Cristizărescu. Uh -huh. Acum e pe la primăria sectorului 4, că purtător de cuvânt. Și ce vrei tu să faci? Nu știu ce, la la. la. Și, și ce vrei, vrei tu să, să faci? faci? Da, emisiuni religioase. Ah, deci tu erai ta. Păi, da, ce știam tu să fac da, da, Și cum nu era Trinidad, Și, și ne-au agățat, am rămas câțiva, uh -huh. mai sunt acum câțiva colegi din turaia de acolo, și au zis, bine, tu o să lucrezi pe politic. Da, zis, dacă vrei religioase, bine. la da, politică, politic, da. ar fi bine. Să-i să sfințească nu, și pe cineva. Eu, eu, în afară, pe vremea aia era Ionilescu, Iliescu. Eu, eu în afară de Ion Iliescu, nu știu, pe nimeni. Păi nici nu mai trebuie. Și a zis, pe vremea uh, aia atât trebuie să știi. pe ce înveți, înveți pe... Și? Și primul interviu pe care l-am făcut, după ce am dat la perete, pe o parte construiau ăia televiziune, pe altă parte ne-antrenau pe noi, ne scuteau prunele uh -huh. din gură, domnule. Și primul interviu pe care l-am făcut a fost cu Ion Iliescu. Păi, na, cum spun. Și cu o întrebare, mi-au scris întrebarea din redacție, deci aveam, tremurau Kiloții pe mine, la propriu. Mă da? acolo, pază, SPP, nu știu ce, era Iliescu la o lansare de carte, se întâmpla ceva. Și... Bine că nu a întreba dacă el crede în Dumnezeu. Și... Da, putut Și cred că mă tăia răspund? pe mine mintea să întreb ceva de genul ăsta. Am citit ce mi-au scris să Și întrebarea era, domnule președinte, cum comentați că se lansează un nouă televizie cu. <laughs> de... greu, da, greu, Greu! Greu! Greu! mai dragă, nu stiu ce. Și așa am debutat cu interviu cu Ion Iliescu Și după ea? Și după aia am lucrat la realitatea un an de zile. Mm -hmm. În ProTV, la un moment dat, un coleg de pe politic a devenit incompatibil pentru că s-a căsătorit cu o deputată. Da. Și Camelea Spătariu era pe vremea aia la politic, m-a propus pe mine să vin, pentru că noi în, în anul ăsta de realitate ne-am făcut o super școală acolo, pentru că venea prigoana și încă de, de la perete, știi, uh -huh. nu emitam. Și noi ce, câte știri ați făcut astăzi? 150, câte știri au fost pe Mediafax? 250, mâine vreau 250 de știri. Și școala era un felul următor că luai o știre și întorcei pe toate părțile. Ion Iliescu s-a întâlnit cu Traian Băsescu, Traian Băsescu s-a întâlnit cu Gălcea Mare la Palatul Cotroceni, Iliescu s-a întâlnit cu Băsescu, da. Nu știu ce emoții, la la la, Iliescu cu Băsescu, Știi și luai știrea și o lucrai pe toate părțile, așa fel că dădeai o prigoană 250 de știri câte își doreau. Și școala asta pe mine m-a ajutat foarte mult. Și ce te venit... lăcamelia? Și m-am lăcamelat. la pro. Și -am, am venit în pro. Știu că oricum nu câștigam, era o bătaie de joc la dacă Câștigam, și când am venit aici, mi-au zis să uite, vrei să vii la noi? Da, da, era pro TV, era. mă țineam bățos și Cât câștigi acolo? Atât. Și m-a dat de vreo trei ori, știi? Oi că venea să leșine să-l pe Gabriela la Și tare era să zici, a, nu, mulțumesc. Cum? Și urmă am trecut. Vezi, din cauza ta sunt toate legendele astea cu salariile astea imense. Păi dacă povestești ceva normal, oamenii să creadă că suntem niște miliardari. Nu e așa? A, ba da, ba, da, așa e. Așa e. Um, știi că eu mi-am amintesc cu mare plăcere de reportajele pe care le făceai la un moment dat în gașcă cu Claudiu Pândaru. Pe Claudiu l-am adus mai târziu, da. Pentru, Pentru că mi se păreau la... geniale că erau în sfârșit niște materiale politice care mă amuzau și care mă puteau ține atentă a la ele, știi? Șansa, șansa, nu știu, Dumnezeu, norocul, nu știu, șansa a fost să fiu lăsat în tot ce am făcut până acum, să fiu lăsat în pace. Știi, să... Da, să independența an... Și independența la România face... TV, eu de când fac multă lume întreabă că oh, se fac anchete și vin ăștia și mie nu mi-a spus niciodată cineva fă -o așa uh, sau fă-o uh, așa. Da, fă -o așa sau fă -o așa. Bine, le discutăm că poți la un moment dat, tu fiind subiectul tău... Să fii prea implicat și să greșești fără să, să nu vrei. vrei că, da, că, nu neapărat că greșești, dar să nu-l vezi ca atare, știi? Uh -huh. să poți să-l agăzi dintr-un alt unghi. Și am fost lăsat atunci pe politic să fac ce vreau, bineînțeles, fără să Mă arunc pe partea alta calului. Dar. Uh, așa s-au născut materialele astea. haioase, știi? Da, și într-un fel mă haioase. răzbunam. Știi? Oamenii de aia se uitau la noi. Că se simțeau răzbunăți da. De, da. de aia, se scârpinau. Da. Așa le-aș și dormeau, eu, da, din asta. Dormeau, nu știu ce. Și după aia a venit și Claudiu și împreună am făcut o echipă acolo. De, -am și tot după aia. A apărut dat... aventura asta cu România, te iubești. Nu, după aia la un moment dat m-am săturasem și revolta a devenit atât de puternică încât eram că la. Că nu mai aveai la... să râzi. Nici da, măcar să nu, faci... Nu, nu, nu mai puteam, știi, și auzeam și după ce am stat câțiva ani buni, nu știu, vreo șase ani am stat pe politic, știam toate discursurile lor, știam unde, de exemplu, știam discursurile lui Iliescu, le știam pe deasupra, cu picătura, cu nu știu ce, cu încălzirea globală, avea aceeași temă. Și toți politicienii ăștia care veneau și promiteau și nu făceau nimic, eram sigur, și atunci eram la, puneam tot felul de întrebări, dar eram aproape de revoltă fizică, știi? Mm. venea să dau într-o zi... era cum... ca a ajuns la colegul de la școală și nu... Și, mă, da, îmi scadă ăștia nota la portare. Da. Și ai făcut și teologie. Da. Ce facem? Păi eram mâna lui Dumnezeu, <laughs> <laughs> care pedepsea poporul. <laughs> <laughs> <laughs> și pe urmă am trecut pe campanii au fost câteva campanii, un an și ceva și după aceea din 2008, din toamna lui 2008, România te iubesc. Și ce vă mână în luptă în <laughs> România te iubesc și acum? Am descoperit la un moment dat știu, foarte bine meseria asta, ori o faci că-ți place, ori și asta se vede. Dacă pui suflet și trăiești alături de oameni și îți place oriunde te duce că te vezi cu oameni și că poți să le rezolvi problemele, o faci cu sufletul. Și am descoperit asta, că am descoperit la un moment dat că ceea ce facem noi poate deveni extrem de important și de folositor. Și... Că putem să și, Da, și că putem să luăm atitudine. Să putem să luăm atitudine, putem să îndemnăm pe oameni prin ce le arătăm noi, să le arătăm că se pot schimba. Eu Multă lume întreabă, și ce-ați schimbat voi că azi, tu, ai tot alergat pe toți prin... Ce-ai schimbat? Mă și deranjează întrebarea asta. Uh, pot fi contabilizate schimbările. Mii de hectare de pădure, salvate, tot pe de, altă de, parte, de Pe de altă parte te da. și frustrează lucruri, nu? Când vezi că, nu știu, a arătat ceva acum 10 ani și nu s-a schimbat, mai rău te... Încep să nu? se schimbe. La fiecare material sunt schimbări, dar ce sper eu dincolo de schimbările astea palpabile, știu o schimbare de mentalitate. Să-ți arăt că... Dacă eu pot, și dacă eu am curajul să mă duc în pădure singur cu operatorul așa, asta. pot să faci și tu. Da, pentru că foarte multe. De la noi se fură, se fură, veniți. Da, aici. și ce faceți? Ea da, ieșiți voi, tu, ăsta care îmi scris sau care vorbești cu mine, și am avut de multe ori bucuria că lucrurile s-au mișcat, știi, și oamenii s-au mobilizat, și fără să mă duc eu la ei. Voi cum, cum funcționați ca echipă? Cum funcționează echipa? Foarte E eu echipă atât de mică cât dacă n-a funcționa, chiar am fi bătuți în casă Nu a Noi suntem, în momentul acesta, suntem patru oameni. Paula, e acasă, bine mersi, își crește copii. Să știi că e acasă, bine mersi, am vorbit cu ea și mi-a spus și ea lucruri frumoase despre tine. Ia să Cred că are un simț pe care foarte puțin oameni îl au care îl ajută să vorbească pe orice limbă, cu orice om în orice colț din țara asta. E un talent pe care nu l-am mai văzut la cineva Imaginează că oricare dintre noi Dacă ar fi pe ulița unui sat Cu siguranță cel mai interesant om Sau cel mai bun vorbitor pe subiect S-ar duce către Alex Și asta și să și vedem materialele lui Și în afara programului, cum e? Cum e să fii prietenă cu Alex? E foarte ne Facem și vacantele împreună petrecem mult timp copiii noștri să suntem foarte bine punem că suntem parte din familia Unul din familia celuilalt E un prieten absolut minunat și știu că mă pot baza pe el oricând. Noi avem și așa un soi de complicitate în fel în care comunicăm, râdem la aceleași glume, de cel mai multe ori râdem doar noi, adică mă interzim <laughs> în gluma. Pentru mine are o persoană foarte, foarte specială, care sunt sigură că, că va rămâne lângă mine și lângă familia mea pentru totdeauna. Care e cea mai frumoasă amintire pe care o ai legată de el? prima care îmi vine în minte acum este că și când l-am născut pe Vladimir și când am născut-o pe Ania, el a fost acolo. Când am ajuns în salon, era acolo. Ce crezi că ar merita să știm despre Alex și nu știm? Că este foarte sensibil. Te uiți așa la el câte de cătări și și degajați și altor materiale de la România te iubesc, de câte de hotărât și de de în de luptă uh -huh. <laughs> Nu te gândești că e atât de sensibil Ai un mesaj pe care vrei să-i îl transmiți Pentru că o să te asculte la radio El știe toate lucrurile astea Dar îi mai spun încă o dată Că este unul din ce mai important oameni din viața mea Că îl iubesc și că îi mulțumesc Pentru toate momentele frumoase Pe care le-am petrecut împreună Sunteți chiar gașcă-gașcă? Ea-i sora mea Ea-i sora mea Da, suntem un gașcă Dar cum v-ați apropiat mă. așa de tare? Viața, <laughs> viața, ne știm de foarte mulți ani, foarte mulți ani. Ea și-a duce aminte asta cu maternitatea, eu mi-aduc aminte co colindele, ne duceam colindul când a venit ei în București, cred că a venit prin 2003, de la Arad și eram, eram mici, eram fii ploi pe aici. și ne duceam colindul. Și că am fost și la Lasconi colindul, ne-a dat sarmale. <laughs> cine făcuse... Nu, nu de sarmale, cine? Da, dar cine făcuse gașca de colind? Tu? Eu, tu ai că, venit da, cu ideea, eu mă duceam colindu în tot liceu și facultatea. M-am dus și în primul an de, de... Eram la realitatea și mă duceam colindu. Când la prigonă? Da, nu, doamne, Când eram la, la Buzău, pentru că era, eram noi seminarul, uh -huh. Uh, erau fetele de la pedagogie. Da, cum m-am stabilit. Da. Așa? Și la un Eu moment dat, apăr înțeles. a apărut și Asta școala de poliție. Asta-i Da, motivul da. să Băieții de la teologii se văd fetele... cu fetele de la pedagogic. M nu înțeles. știu dacă mai e așa. A, nu, nu, sigur, sigur, nu. Și? Uh, și a apărut și școala de poliție. Și oricum erau foarte mulți polindători prin oraș. da, erau de poliție. Și așa să erau așa se gardurile. Voi în genunchi peste gard. Și atunci... Eram foarte mulți colindători în orașul Buzău, care nu e foarte mare. Ne, ne, bună seara primiți colind, pe păi au fost alții acum, o seară, altă. Mai artă. mari, mai vânjăși. Da. Și am zis, băi, unde trebuie să ne ducem noi colindul ca să În ne... alt oraș. În alt oraș. Ah. Și am stat, m-am uitat, am luat hartă, aveam în spatele clase o hartă și am zis, cine are seminar? În primul, cine are seminar? Cutare, tare, cu tare, cu tare. Nu okay. mergeam la ăștia, că ăștia Cine are așa? Și până la urmă am ajuns la Bacău. Bacăul nu avea seminar teologic, cred că avea un seminar protestant ceva. Și avea, avea multe, și -ai multe acolo? Aici când ne-am dus la Bacău, când am început să cântăm, noi cântam pe scară, ai văzut cum se face da. de... Și când, când, am, când am început să cântăm undeva în centrul pe o scară, bine, noi și cântam, foarte fain, bine. și am început să cântăm scara aia cu Eco. Au început să se deschidă ușile, ceea ce la buzun <laughs> Știi Și era întuneric așa pe scară și se luminau, bu, bu, bu, bu, bu, bu, se deschidau ușile, și ieșeau oamenii și plângeau. Știi? Se uitau la noi. Erau și anii aia, prin 90 ceva. Nu eram foarte aproape de revoluție, dar oamenii erau ceva mai. Și plângeau, știi? Și plângeau și își deschideau sufletele și punga cu bani. <laughs> că noi pentru <laughs> asta cântam, practic. <laughs> <laughs> și an de zile ne-am dus la Bacău. an de zile ne-am dus. Știu, am rămas cu, cu imaginea aia că se deschideau ușile și toți aveau niște ambriuri, sau nu știu cum se cheamă și îmbrăcau mm -hmm. apartamentele da, da, da. cu lemn, știi, da, la aer, se parea, Bă, ce le faci cu lemn? Da, da, asta era un semn de bogăție, știi, unde găseai cu lemnul ăla pe perete la bloc, era... Era clar că pleci că, cu că, că pleci da. Și ne-am dus an de zile, ne-am dus, ne dus și în facultate și m-am dus și în primul an de realitate, deci eram... Tot la Bacău? La, tot la Bacău, A, da. acolo Aveam un prieten care, care acum săracul este prin uh, America și mai aveam altul care tot așa e pe aici prin București și noi am eram... Acum erau oameni în toată firea și ne aveam un text, că nu deschizi ușa și vezi trei vlașgani la ușă și ce cu voi? Și noi ceam bună seara suntem de la teologie, ne-ar face plăcere să vă colindăm, Aveam avem un text, știi, să țimuiem un pic uh, sufletul, să spargem gheață. Și știu că la un moment dat ne-a zis bă băieți, dar voi nu mai terminați facultatea ca de vreo 10 ani. Noi, noi suntem repetenții de la teologie. Avem da. 45 de ani. Dar nu contează. Bine, cântați, dar da, bine contează. Dar suntem toți săraci. O să mai venim o vreme. Da. Știu că ne cazam la, la Bacău. Ne cazam într-un hotel. Nu mai e hotelul ăla. Când treceam acum, am văzut că nu mai e prin Bacău. Și ne cazam acolo. Și treceam. Ai văzut că la hotel. Îți dau o fișă de aia să completești și da. scopul călătoriei. Colindul. Treceam business. <laughs> <laughs> business? Ne-am dus într-o seară colindu și veneam noaptea, veneam, uceam la restaurant, mâncam, se dănau foarte mulți bani. Se donau, cred că pe un sezon de stat, pentru noi care eram studenți, adunam vreo 500 de euro, cam așa. Ceea ce era foarte bine. Și ne-am dus la hotel, noi eram îmbrăcați, elegant, nu știu ce, eram business la hotel. Și când ajungeam în hotel, doamna de la recepție zice bă băiești, ce ați făcut? Ați uitat apa deschisă în cameră și ați inundat tot hotelul, știi? La, un, la unul noapte, știi? Noi care ne-am uitat la asta? Neluțul, cheama al treilea, Neluțul tu e și fiță apa. deci zice, da, fiți atenți cum faci, că n-a fost graf, noroc a văzut femeie de, s-a udat un pic pe acolo, dacă să vă iert, Încântați și mie un Colin colind aici, lângă bradul ăsta În holo Dar stați doamne, dar noi, noi business. <laughs> That's not <laughs> our business Da, da, și ce Păi cum a business? Nu cine ați fost aseară la mine? La ușă <laughs> Stai, ne vedem la unul noapte. <laughs> în în holul hotelului ani, Da, nu sau nu știu zilever, Bocavina, cum se chema În așa, în așa știi În holul hotelului să apa Da, da, da de, mă, <laughs> Când nu ești la ProTV Ce faci? Unde ești? Cine sunt prietenii? Mare parte când nu sunt la ProTV Sunt la ProTV <laughs> da. Sunt pe un deal, pe da. vale da. <laughs> Când nu sunt la ProTV Încerc să fiu acasă cu fica mea Sau în altă parte oriunde cu fica mea Și Pentru că Pierd foarte mult timp Bine, nu e timp pierdut Sau este nu știu, Dumnezeu Și ce știe. faceți amândoi? Ne jucăm, stăm de vorbă, cântăm, umblăm, călătorim, facem lucruri. Pătrecem timp. Um, aș vrea să o ascult și pe ea, pentru că să știi că am vorbit și pe ea puțin despre tine. <laughs> nu cred. Ah, Ia, hai. Ce să fac? Aula. Ia să vezi ce zice că vrea să facă cu tine și ce face. Să vă joc cu Ce jocuri vă place vouă să jucați împreună? Desenați? Da, desenați. E la nu, Ii, nu mai multe. Dar tu ai un joc preferat care îți place să te joci cu el? Da, când mergem cu mașina ne jucăm povestea continuată Și cum e povestea asta? Ce trebuie să faci? Trebuie să te gândești la ceva și să spui la ce te gândești Și trebuie să faci o poveste Și da, seara îți zice vreo poveste? Eu le citesc. Tu îi citești lui povești? Una le citește și el, una le citește și eu dar de ce crezi tu că e el cel mai bun tată din lume? Pentru că mă iubește. <ră> mm, pentru că mă iubește. Oh, da. Este fica mea. Sara. <ră> din păcate știm că ai trecut printr-un moment cumplit și că ai rămas numai cu Sara la un moment dat. Da. Și întotdeauna m-am gândit dacă ai fost supărat pe Dumnezeu când ai pierdut-o pe soția ta. Um, picăș. Uh, da, da, n-am vrut să fiu foarte supărat Pentru că știam că ea s-a dus acolo la el Și aș putea să-i stric ei ploile ai încerc... Fiind de, fiind de foarte supărat aici Ai încercat să privești cu puțin Cât ai putut de puțin umor Și acest lucru atât de da. Cumplit pentru tine? Da, da. Uh... Vrei să vorbim despre asta? <laughs> nu știu, vreau să știu, nu știu. Cum, cât de greu e să afli, nu știu, o veste din asta absolut teribilă Ste când cumplit. ești tânăr și abia ai un copil foarte mic. Nu era foarte mică Sara. Probabil că dacă nu era seara, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Probabil că o luam razna. Sau probabil că nu mai știați de mine never, ever în România. Pentru că am avut foarte multă ură pe locul ăsta la momentul ăla. De ce pe locul ăsta? Pe locul ăsta pentru că a ajuns într-un spital la un doctor care nu a tratat-o așa cum trebuie și puteam să aflăm din vreme ce i s-a întâmplat, ce i se întâmplă de fapt N-am știut, îi s-au dat niște creme la vremea respectivă. Te duci la doctor să spună că ești bine, nu? Și uite, ai chestia asta, n-ai nimic, du-te acasă și vezi de veți. Și... Și când acolo era o boală și... care se dezvolta și în timpul când ăsta. acolo era o boală care s-a dezvoltat sub... fără să știm, pentru că boala asta se dezvoltă fără să știi. Și când am aflat, a fost prea târziu. Mult prea târziu. Și... Și crezi că dacă ar fi fost în altă parte... Cu siguranță. Fi... Dar nu crezi... Cu, adică... cu siguranță. Și eu, și <laughs> foarte multă vreme, eu mi-am reproșat pentru că eu am dus-o la acel doctor și eu am insistat să mergem la doctorul pe care l-am dat după aia în judecată și colegiul medicilor l-a oprit de la a mai fi doctor și a contestat și colegi, colegiul medicilor pe țară l-a oprit să mai fie doctor și... Trebuia aflat... să nu mai fie doctor și justiția din România, nu, mie îmi vin foarte multe cazuri, oameni, că uite ce mi s-a întâmplat. <laughs> și mie mi s-a întâmplat la fel. Justiția din România, și procuratura, și poliția, și tot s-a dat nup și s-a închis dosarul. Și după ce ați Puteam aflat. Pătam să mă lupt. Cumva am reproșesc că nu m-am luptat cu armele mele, astea de. dar am vrut să fiu un cetățean corect și oricum pe ea nu o mai aduceam înapoi. S-a da? întâmplat foarte repede după aia, nu? După ce ați aflat, adică a fost, era cumva prea târziu. Uh, ce se întâmplă? Zic, boala a evoluat da, evolu atât de repede încât n am mai... Uh, păi nu, când... n am mai putut face când, nimic. Când am aflat ce se întâmplă, chiar nu se mai întâmplat, nu, nu se mai putea face nimic. Am fost pe afară, prin străinătate. Din momentul în care am aflat, au mai fost șase luni. Și... Acum, nu știu, am să te întreb pe tine, care crezi în Dumnezeu? Da. Dacă te-ai gândit vreodată că poate e o soartă, că poate așa, nu știu, și că n-are nicio legătură cu doctorul, cu ora, cu... Uh, soția mea la... era un om mult mai credincios decât sunt eu. Și mai ales după ce a aflat că s-a îmbolnăvit, îmi punea niște întrebări. Eu... Spunea, tu ești teolog, răspunde la întrebările astea. Era oricum mult peste mine. Și... Ne-am dus la, la un preot, la un duhovn, ne ce am dus și ne acolo. Și este un preot foarte bun, probabil unul dintre cei mai buni din țară, este aici, în București. Este și preotul care ne-a căsătorit. Și foarte bun. Când ne-am dus acolo, eu chiar mă simțeam, eram așa un fel de... Mă simțeam că nu... nu nu facem parte din locul ăla, pentru că erau foarte mulți oameni cu batic pe cap, ăștia foarte bisericiți. Da, mm -hmm. Nu neapărat habodnici, dar erau niște oameni care trăiau altfel, erau la da. alt level, să spunem, mm -hmm. nu habodnici. Ori noi nu eram. Și preotul ăsta, stând de vorbă cu ea, și după ce a murit, a venit și ne-a spus că el de când spovedește de foarte mulți ani de zile, el n-a mai găsit un om care să îi pună așa întrebări și să vadă lucrurile atât de clar și de, de așa cum le vedea ea. Și pentru mine lucrul ăsta a contat foarte mult. Ți-a ușurat, crezi, că într-un fel... Da, mi-a ușurat. Și ce mi-a ușurat cel mai tare a fost Sara. domnișoara asta pe care ați auzit-o puțin mai devreme. Eu am lăsat-o... Știi, asta e, e un film. Adică e un film. E... Ar putea fi un film groaznic, știi? Eu am lăsat-o acolo pe ea, i-am luat părinții ei de lângă ea, știi? Și am zis ok, acum în momentul ăsta îi lăsăm pe oamenii ăștia să facă ce au de făcut, noi ne ridicăm de aici, gata, și mergem acasă. Și m-au dus acasă, acasă dormeam aici cu Sara, îmi tristă pe ea. Și ai început o altă viață. Uh -huh. Și Sara mai întreabă acum cum, cum i a explicat, Sarei, ce trăiți voi, ce-ați trăit voi după aia? Uh, Sara știe tot ce s-a întâmplat uh, sau a aflat uh, treptat. Când era foarte mică, oricum soția mea zicea la vremea respectivă dacă ar fi să mor, și ea știa că o să se întâmple lucrul ăsta, uh, aș vrea să mor a Acum când copilul nu este... Când e mică, da, mică da, foarte nu, nu, nu mică. Cât, cât e atunci? Era Un mică, mică. În și da. Uh -huh. Și după aceea e normal că ea a început să... Pună întrebări. Să, să pune întrebări, să, știi? Da. Să nu, nici nu vorbea foarte bine la vremea aia, nu, Adică punea întrebări, știi? unde e mama? unde e? Și atunci am spus că a plecat cu Doamne Doamnele, asta spuneam că m-am întors de la spital, am trezit o pe maică-ma și mi-am luat copilul în brațe și din momentul la. Am început altă viață. Și a știut. Atunci când a fost mică, a știut că s-a mutat la Doamne-Doamne, când mergeam cu ea la biserică, știa că dacă mergem la Doamne-Doamne și acolo e și mama, după aia a început să crească, a început să pună alte întrebări, alt gen de întrebări. Mi-a zis odată, cred că avea vreo doi ani jumate, trei, stăteam cu ea la masă și m-a luat de mână și mi-a zis, tu ești ca o mamă pentru mine. <laughs> <laughs> asta a dat compliment Da Și în momentul ăla Cam ca acum, știi, am început să schelăle Așa, știi, plângeam și râdeam știi? Și ne-am oblojit rănile Unul la altul Dar ea, mie Și eu am încercat să fiu și mamă Pentru ea Și să fie Dar te-ai gândit că într-o zi Poate va trebui și tu să -ți nu știu, să-ți refaci într-un fel bucata asta de viață care îți lipsește? M-am gândit, normal. Și am început să refac. Și Sara? <laughs> Și Sara, în momentul ăsta, cred că suntem pe o linie foarte bună. Adică are, au au o relație foarte bună. Și... poate și pentru că ai vorbit cu ea întotdeauna și ai explicat tot, este ca un este om mare un... care poate înțelege da, este, nu știu e, e copilul meu, știi, fiecare crede că al tău e de al meu, al meu, da, al meu e mai cu moți știi, da. dar pe mine, pe mine m-a ajutat și mă ajută în continuare foarte, adică am ajuns copilul meu care are șapte ani și ceva, de de fapt de ceva vreme, știi, mă strunește atunci când fac diverse lucruri nu mai face aia, nu mai face aia. Ce ce este minunat. Să știi că mi-am permis astăzi să mai invit un prieten aici ca să vorbesc despre tine. Aici? Și da, și așteaptă de vreo 5 minute pe hol și aș vrea să intre că dacă nu, nu știu, o să mă să supere foarte rău pe mine. Gata. Uite-l. Ai văzut? Asta cu minte acolo la intrare. Stai să, stai să vedem dacă avem și un scaun. Nu mai avem un scaun în plus, Dar Nu, ne mă ridic un eu, un mă nu, nu las să stai nu, jos, nu, stai nu, jos. Voi mă ridic Stai eu. jos. <laughs> Pentru că emisiunea deci aceasta este despre cred, prietenii asta... oamenilor care vin aici și despre deci apropiaților. De da, Dă căștiile, dar o să-i pun și lui căști, moroc. mă rog. Pentru cei care doar ne ascultă și nu ne văd acum, trebuie să spun că l-am invitat pe prietenul lui Alex Dima Vlad Voiculescu. Întâmplător, el acum este și ministru, dar asta e cu totul altceva. <laughs> ia, să vă puneți, vă rog, căștile Sunt niște căști acolo și pentru dumneavoastră sau nu? Ia să vedem, ia să vedem da? Bine, atunci nu vi le pun, dacă ne auziți certe... Păi nu știu acum, să vorbim așa la persoana a doua Da, o să ți atragă. Să atenția. zicem fiecare în ce an ne-am născut și e simplu, nu? Deci, domnul faceți, domnule? 83? 83 ce Aș putea să-i spun vlăduț <laughs> Nu? Da? -o... <laughs> Se poate Pentru mine e frățică Se ode, da. frățică? Se ode da. Acest Vră... om, că tot mai băgat, Mă gândeam că să mă duc în niște zone de astea. Chiar speram să nu... Uh, omul ăsta, ca să începem așa, <gânde> să-l cunoaștesc pe vlăduț. Da. Și eu l-am cunoscut în Austria, când, când cineva... Am găsit acolo un doctor și ne-am dus căutând vindecarea în Austria. Și l-am găsit pe acest domn ochelarist. Uh, ne-a scris Paula, cred că nu, Paula uh -huh. ne-a intermediat întâlnirea. Da. Și l-am găsit acolo și din momentul ăla ne-am fiat. Știi? Nu ne cunoștea, nu știa cine sunt eu, cine este soția mea, cine ne-a ne căutat cazare, ne-a dus la restaurant, ne-a înveselit cât de tare a putut el și la următoarea noastră vizită în Austria ne-a luat la el la casă. Și acolo mai erau niște oameni, tot am mai mulți la el în casă. Știi? Și ne-a băgat atât de multă energie în noi, încât ne făcea să ne simțim că noi suntem în vizită în Austria. Și încât ați rămas Iar... prieteni și acum. Da, el este. Paula este sora mea și el este fratele meu. Uh, și în, în ziua aia, că știi cum e la mormântare, toată lumea vine, te ia în brațe, te nu știu ce știi. Și el a venit la mine acasă. Că ajunge acasă și găsești casa goală, știi. Și el în seara aia a stat cu mine, au fost atât de, de șmecher, știi. Uh, știi, și m-am obținut, m-am făcut planuri de viitor. A venit și Paula, și... Cum acum, să nu-l iubești? Acum, păi bună ziua, acum, domnule ministru, da, mă scuzați. Da, da. da. Deci, bună domnule ministru, ca să revenim la discuția noastră. Um, L-am invitat pe Vlad Voiculescu pentru că știam că sunteți prieteni foarte buni și pentru că vreau să vorbesc cu el despre tine. Um, și o să-l întreb acum ce îi place lui. Ce-ți place ție cel mai mult la Alex? Cum, cum v-ați atașat așa? Dar putem să dăm afară din sală? Nu. No. Din păcate trebuie din să audă. să dăm afară a, a din sala de operații? A luat niște apăcători de astea de, de ministru. să da, dăm afară din sală. Da. Din țară. Da. Bă, rog. Nu, dar poți să nu te uiți la el. Uite-te da, la mine. Nu, nu, nu uit te, te uite la el. Dar e ceva la domnul Dima. E așa un soi de blândețe și de forță pe care nu o găsești la mulți oameni. Și pot să râd cu el foarte bine. E... E dintre E hătru, da, exact. Hătru e. Da. E acel tip de prieten pe care pot să nu-l văd ani de zile și să nu se schimbe absolut nimic, încă care pot să tac ori întregi și pot să râd la fel de bine ori întregi. V-ați cunoscut atunci cum povestește Alex și după aceea cum s-a cum cum continuat toată această prietenie? Așa cum se continuă relațiile dintre oameni, cât se poate de natural. Uh, da, el o să fie fratele meu cât o să trăim. Iar, uh, da, nici nu mai știu. Ne-am văzut atunci, de mai multe ori, la Viena, apoi ne-am văzut la București. Cumva niciodată nu, se, nu, ne, nu ne gândeam că, că o să mai facem câteva lucruri împreună în viața asta. Da. Și pe urmă știu că tu ai făcut un material, nu? Foarte frumos cu da. oh, Vlad, că eu așa l-am mm -hmm. cunoscut eu, ca să zic așa, din mm -hmm. materialul tău. Magic hmm? Camp. Despre tabăra aceea... -camp, da. Multă frumos. vreme l-am... El făcea o treabă foarte faină. Pe vremea când ne duceam în Austria, fără să știu că m-a băgat în ceea ce se numea rățeaua de medicamente, știam, am adus și eu niște valize cu medicamente de acolo, din Austria. Și de pe atunci îmi povestea de ce vrea el să facă cu tabăra asta și mi se părea așa o... Eu spuneam, da, da, bine. Mi se părea de nerealizat. Și momentul în care... S-a să o facă, eu i-am fost alături și am vrut să-i spun povestea așa cum este acolo povestea, în așa fel încât oamenii să o cunoască și să ne sară în ajutor, să mergă Pentru cei care ne ascultă acum la radio și nu știu care e povestea, ne zici tu așa pe scurt ce, face, ce se întâmplă cu tabără? Pentru copiii bolnavi de cancer, pentru că acești copii bolnavi de cancer nu se pot bucura într-o tabără normală și atunci au nevoie de doctor, de asistent, de un regim special. Și tabăra asta s-a făcut la acest domn din partea dreaptă, la el în casă. S-au tot căutat tot fel de locuri în care se facă, și în cel din urmă s-a făcut la el acasă. Și acolo se face de. Suntem în al treilea, pornim în al patrulea an. În primul an a fost 31 de copii, în al doilea an a fost vreo 80 ceva de copii, și anul ăsta a fost vreo 180 ceva de copii. În orice caz, noi atunci când, când a fost uh, numit ministru am zis, ah, păi îl știm, noi îl știm pe bă, băiatul ăsta, era din tabăra aia pe care a făcut-o la. Televizor. <laughs> yeah. Yeah. Care, sunt, care sunt cele mai frumoase, nu știu, momente pe care ți le amintești legate de Alex? Ai o, nu știu, amintire anume sau un moment pe care l-ați petrecut împreună și îți revine în minte atunci când te gândești la Alex? Da, la cele mai multe amintiri, probabil că am cădea pe spate amândoi de râs și nu, știu, nu sunt sigur că am putut să le povestesc <gri> acum. la radio. Nu că eu pus vag nu acum de <gri> Da, am făcut câteva lucruri împreună. Unul dintre lucrurile mai mari uh -huh. sunt, sunt, sunt tabăra și uh, Alex nu a făcut doar un, doar un reportaj minunat atunci. Alex a făcut rost de cașcaval. Cașcavalul fiind hrana principală pentru majoritatea voluntarilor, sunt sigur că și aduc aminte în primul an. A fost de cașcaval la propriu. La propriu, la propriu, cașcaval. La propriu nu, cașcaval da, da, da. la propriu. Ei au zis, du-te da. da. da. da. da. da și făștura, ții niște cașcaval. Că te vedem mai... Venit... un colin că poate de cineva un cașcaval? Da, și am venit cu o dubă, că nu am știu că aveam nevoie de alt cașcaval să funcționeze. <laughs> <laughs> nu, că chiar aveam nevoie de cașcaval. Da, nu, chiar, chiar cașcaval, dar am mâncat paneși în toate felurile. Um, da, sunt ce am eu să spun pe care vrei tu e la una miște... fără Bib. Da. uite, mm. povestește cum cum <laughs> uh... sunt multe, de știu înainte știu de a că... fi ministru da. înainte nu de dacă așa cum, cum nu poate să povestească înțelegi? da la mare, la mare Ia, da. Marea Ii... Moartă nu putem să povestim. De ce? O, că nu? e moartă? Nu nu, nu, nu, nu. nu, nu, altceva nu. E mai rău decât ah. atât. Da. <laughs> nu. La mare Vie. Da. La Marea Vie. Poate să povestească cu Marea moarte, știi? Am nu, povestește da. tu mai bine. Hai că povestesc eu. Da, ai Marea grijă, moartă? da? Am fost... Păi ce, ce grijă să am că o povestesc așa cum a fost. Oh, Asta uh... m-a frică. A zis mai că e sincer. Nu e bine. Da. Și el a zis că are și cum ar fi o calitate. Da, zi. mi am dus la mare Moartă. Țara Sfântă, știi? Vizităm da. noi Țara Sfântă, aici era, eram în luna februarie, știi? Și ne-am bucurat atât de tare că ghidul ne-a dus la Mare Moartă. <laughs> ne-am cumpărat niște nădrași de acolo să ne băgăm în apă, că noi, da. noi eram veniți de la iarnă, deci nu ne gândeam că facem baie acolo. Și ne am băgat în Marea Moarte și bine, el tot făcea miștocă. Asta făcea de mine că ne am văzut pe acolo. Veneau oameni și făceau poze cu mine în Israel, știți? Uh -huh. Au venit, câteva doamne și au făcut În special, poze. doamne, Doamne. Inclusiv da, măicuțe. Da. Da. da. Și făceau poze și și el tot apăsat tot pe te treaba asta, tu ești da, da, da, da că nu sau ceva. Ești vedetă că nu știu ce, că la la la. Și ne am în apă, în Marea Moarte, na, Marea Moarte. Ne bucuram și noi de apă acolo și la un moment dat lângă noi erau niște românce. Uh -huh. Și lui îi vine atunci în minte să facă o glumă despre care. Da? <laughs> și zice, frate, ce bine că suntem doar noi doi în apa asta și nu este nimeni cu noi. <laughs> Moment în care acele doamne care oricum șoteau, el le-a le văzut că. a spus, da, pe mine că uh -huh. să cine eram și eu. Și ai zis că faci el o În secunda doi alea au ieșit ziu, și vorbeau cu alții pe... Și zic, zis, hată, e străbă, cum pot să faci așa ceva? Și <gri> o glumă nevinovată, ziceam. Nu, zic că poate oamenii credeau că ești călugăr, ce? E ok. Mai bine călugări decât să crezi. că, da. că... <gri> doar noi doi în Marea Da, Doi călugări în Marea Moartă, ce? Ce avea? S-a schimbat ceva între voi așa de când e ministru? Da, nu ne mai vedem. Exact. Ah, Pentru da. că atunci când venea din Austria, ne vedem odată la două săptămâni, trei maxim, și de când este ministru, ne vedem odată la o lună, o lună și ceva. Dacă și vrea asistenta. <laughs> Dacă se face poimân. Hai să te pe cu tine. <laughs> e jos. E jos. <laughs> Ce-i de la Alex? Crezi că ai ceva de la el? Da. Da. în general, când stai în jurul oamenilor buni, ai tot timpul de învățat. Um... Da. Nu prea găsește. Va nu, nu, nu, nu. da, găsește, că... dar se gândește cum să ne spună. Păi după ce a spus-o pe asta cu Marea Moartă, <laughs> da. orice spune. Da. Um... Păi, Alex are un fel de a... de a de a spune lucruri într-un mod și funny, dar și serios în totdeauna. Și da, e ceva ce nu pot să. Nu, nu cred că o să învăț văd de la el, dar el umple spațiu așa când, când ajunge într-o comunitate, nu trec mai mult de câteva minute. Nu, trec, nu trec mai mult de câteva minute până lumea începe să râdă Și râsul ăla e. molipsitor. Um, e și molipsitor, lipsitor, dar fără ca lucrurile să devină neserioase noi grăziți, cu noi grăziți, cu noi de genunchi. Dar tu ai învățat ceva de la dar hai să spun ce l-am învățat eu. Ia, ce l am mai învățat? Niște prostii, un colind? Nu, nu, acum, înainte de când am aflat, că am aflat cu câteva zile înainte de feministul. Da. Nu de la el. Nu. Da? Din alte surse. Nu sursele mele. De la patriarhie aflat. Ja, da. zi, că a ești spus o voce. Tot. Da, uh, da. Nu, i-am spus să dea cu pumnul în masă. Te duci acolo la minister și dai cu pumnul în masă uh -huh. și îi rup pe genunchi pe toți. Ori el, după aia am descoperit, după ce a devenit ministru, că nu neapărat că nu poate să facă treaba asta. Este alt fel de om, foarte elegant și foarte fain. Și mai spune, mai spune. Nu poate să vedem. Sper că nu ne anunțe acum că o să candidez pe undeva. Uh, și nu, nu, el nu poate să facă treaba asta, știi? Să ducă cu, să rupă masa în două și să-i adune pe. Aia din minister pe toți și să. Dar poate că lege. se vor putea face lucrurile și altfel. Păi, da, poate el, o asta el, o să ne el demonstreze. O face, el o face în stilul lui, știi? Eu asta, eu asta l-am învățat acolo și intrăm în spitale, facem de mască. Te și vedeai cum aveai tu 6000 de reportaje de... Da, aici încolo... România din, te iubesc, era asta. numai... După care mi-am dat seama că sunt într-o vizibilă incompatibilitate <laughs> <laughs> și nu m-am mai dus la el la, <laughs> la Mai am o singură întrebare pentru tine și te las să pleci. Ce crezi că ar merita să știm despre Alex și nu știm? el e o persoană publică, așa încât cred că știți tot. Um, Dar poate nu știți că e un, probabil, cel mai mișto tată din lume. Iar Sara, probabil că una dintre cele mai mișto fetițe. Mulțumesc mult de tot. Îți mulțumesc, sper că nu te-am ținut mult, să nu mă... Mulțumesc, frumos. Da, Că mi-a zis că e ocupat ceea ce e și normal și mi-am permis să-i răpesc câteva minute pentru tine Și îți mulțumesc foarte mult Mulțumesc. Și tine eu. trebuie să te mai țin un pic, să știi, tu n-ai scăpat Dar nu okay. mai stai nici tu mult okay. Noi avem o... Mersi mult, mersi Eu mulțumesc, îți mulțumesc frate. Noi avem Noi avem o rubrică Se numește Back to Back, o să ne întoarcem spate în spate Eu am să spun un cuvânt și tu o să spui Un altul care ți vine în minte când îl auzi pe <laughs> Ok Back to Back Dragoste Dragoste Rușine. Vlad. <laughs> Ce rușinoții. Sex. Bine. Curaj. Nebunie. Bani? Bine. Pasiune. Tot nebunie. Talent. Lipsă Frică <laughs> Curaj Vacanță Bucurie Perfecțiune alți Frumusețe Sara Familie Sara Muzică mm. Coldplay România <laughs> Te iubesc <laughs> Gata! Cât ești de prieten cu de socializare? Sunt. Suntem prieteni și suntem pe zi ce trece mai prieteni. Da? De îți ce? place? te obișnuit? Da. Cine z dă like? Așa cum spunea Vlad, <laughs> <laughs> foarte multe doamne. Aaa! Ah, da. Ai succes? Slavă cerului! <laughs> Mulțumim lui Dumnezeu ca să rămânem în, Să fie Să fie, să bine. fie primit. Da, să să fie primit ca să rămânem, da, Exact. <laughs> Următoarea rubrica noastră se numește 10 Întrebări Esențiale. Te 10 Întrebări Esențiale. Ce ai face dacă ai câștiga un milion de euro? M-aș bucura foarte tare, după care n-aș cum să îl împart mai bine. Ce înseamnă lux pentru tine? <laughs> Am fost acum de curând, am avut un material cu fustăci. Îmi spuneau colegii de aici din Europa că l-au văzut. Și copiii de acolo au primit la început de an o nouă toaletă în curtea școlii, știți, și mi-o prezentau atât de mândri. Și da, și am zis, e lux, nu? Și au zis, da, e lux. Care e cea mai recentă fotografie făcută cu telefonul? Ia, vezi. Nu știu, să mă uit. Cred că sunt eu cu Sara. Da, e Sara, e un filmulesc cu Sara. Când ai donat sânge ultima dată? Acum o lună. Eu i-am adus în, i am îndemnat pe cei de la PR să aducem echipajul în pro și sper să facem o tradiție din treaba asta. Timp de trei luni n-ai voie să donezi. Dar peste patru luni, dacă vin oamenii și cei care au donat acum, donează în continuare, e bine, că primim bonuri de masă. <gântu -i> <gântu -i> când te-ai simțit cel mai mândru? Mă simt uh, mândru de fiecare dată când mă uit la fica mea. At atunci mă simt cel mai mândru. Când o văd pe fica mea, așa de mândru sunt. Dacă ai fi obligat să alegi cinci lucruri din tot ce ai, ce ai păstra? Lucruri. Lucruri? Mhm. Uh -huh. Mașina de spălat uh -huh. Tentat aș fi să, să păstrez telefonul Dar aș vrea să renunț la el Mi-aș uh -huh. păstra mașina Aragazul O lampă Gata, sunt cinci sunt Dacă păstrești și telefonul Da, și ai și telefonul Bine Sex dimineața sau seara? C oricând când... <laughs> ca să rămâne, mă, să fie primit. <laughs> Mulțumim că se întâmplă. Uh, Dar totuși, ca să răspund la această da? întrebare, că nu, nu vreau da? să-l las așa da? și, uh, Cred că e mai fain dimineața. Bine. <laughs> Cât ai stat cel mai mult treaz fără să dormi? Deloc, da? Uh, ore, multe, probabil două zile. Ce ți-ai dorit din să faci încă n-ai reușit? Să-mi fac o pensiune undeva într-un munte și să mă retrag acolo și să am locul ăsta de backup și să știu că atunci când o să mă satur și deja zumzetul zetul ăsta al orașului pă, mă, O să te obosească da, prea tare? Da, foarte tare, că deja m-a obosit să mă retrag acolo. Încă n-am făcut treaba asta, dar o să o fac. Care crezi că e menirea ta pe lume? Ei, ne ducem unde asta, nu știu, să... Le, arăt, să le arăt celor din jur că se poate. Alex, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Și eu îți mulțumesc. Și îți doresc o viață pe măsura sufletului tău. Îți mulțumesc. La radio cu Andrea Esca. Alege povești pentru oameni mari.